Nem. Vissza fogom magam zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocmában már nem. Nem. Hey Elég. Ijala A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Ezzel a lemezzel, ami most szól, ez az Omega Mix. Benkő Lászlónak kívánok gyógyulást, aki a múlt héten ünnepelt a 77. születésnapját. Hát nem egészen úgy, ahogy gondolom ő és családja elképzelte. Az Omegáról az elmúlt időben relatíve sok szó esett. Ezek nem voltak igazán pozitív dolgok, és ami miatt kórházba került Benkő az se volt pozitív, viszont negatív volt. Gyógyulást, életerőt, egészséget, szerencsét, nem feltétlenül ebben a sorrendben kívánok az általam kedvelt, kedvelt, ez nem, nem nekem nincsenek kedvelt zenészeim, szeretett a túlzás, gyógyulást! Ma a 2020. június 15-e hétfő van, a pontos idő egy perc múlva lesz, 4 8 Párás, borult ég alatt nagyjából 18 fokban ébrednek azok, akik kint a szabadban ébrednek, mondjuk sátoroznak. Ennek a duplája nem várható. Talán nem lesz olyan özönvíz, mint tegnap volt, de... Medárd van. Múlt hétfőn esett, az Medárd. Úgyhogy ne reménykedjünk, ez 40 nap. 061-877-0877 Aki tévén követi a Keifejancsit, látja kiírva. Aki pedig nem tévén követi, hanem rádion vagy neten, nekik is 061 0877 hogy korszakolja-e a Kejfe Jancsit az, hogy éppen milyen frekvencián hallható, ezt nem tudom eldönteni. Egyáltalán önelemzéssel nem foglalkoznék. Minden esetre azt mondtam, hogy ettől a héttől változik a Kejfe Jancsi arculata, és ezt már tapasztalhatták, hiszen elmaradt a nyitózene, és az elkövetkezendő napokban az a nyitózene, amihez hozzászólhattak, nem lesz. A mai nappal együtt, ha minden igaz, hozzáteszem minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, még 15 kejfejjancsi, tehát a maival együtt hangzik el, aztán nyári álomra vonul a kejfejjancsia, van a reményben, hogy szeptemberben visszatér. Tehát a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a nézők, a hallgatók és a netezők, valamint Fiala János, ő volnék, reggeli, 14 éven nem fölötte és csak igen korlátozott mértékben ajánlott reggeli szómenése. Ez egy interaktív műsor, ami azt jelenti, hogy a hallgatók, a nézők, a netezők és Fiala János együtt készítik. Ebben rendelkezésre áll az e-mail címem gmail.com és belehet jelentkezni telefonon is 061-877-0877, figyelek, ha van mire. Az első telefonálót, aztán valamit én is dadogok ittem. A T. 877-0877, 4-es perccel negyed 8 után. Önök tudnak arról, hogy most már, hogy jogszabály lehetővé teszi, kinek volt, és azon önök ott voltak-e autós koncertje. 061-877-0877- reggelt, kívánok jól, úgy nem tudom a Winterman társolt Facebook bejezését olvasta. Olvastam. Szerintem minősíthetetlen. Vagy legalábbis. nem tudom, elképesztem teljesen és. Nem tudok itt mondani, csak a feláboradám. De valamilyen mégis telefonált. Hát itt ezért hogy ő mit szól hozzá erre vagyok kíváncsi ez annak a következménye, hogy nem választották meg polgármesternek. Ugyanerre gondoltam. Köszönöm szépen! Köszönöm. Csak azt szeretném mondani, hogy ilyen lelki jelenségeket ebben az országban 12-1 tucat ember mutat, mi mégis Wintermantel Zsoltot veszük elő azért, mert én ismerem, ön talán általam ismeri, és akár hiszi, akár nem, van a hallgatóimnak, a nézőimnek egy része, akik az én korábbi partnereim viselkedését ma is úgy kédik rajtam számon, mint hogyha nekem egyébként a jólneveltségükkel kapcsolatban, vagy a viselkedésükkel kapcsolatban vagy szerződéses kötelezettségem lenne, vagy a barátjuk, vagy az apjuk lennék. Hol nem vagyok se a barátjuk, se az apjuk. Csalódás, csalódás. Óriási csalódás. De, de könyörgöm, hány olyan ember van az ön környezetében beleértve önt, aki adott esetben egy vereséget rosszul dolgoz föl? Hát nem tudom. Ez biztos így van, de akkor is méretetlen csalódás, amit, amit előadott a hétvégén. Idáig nem szabadna eljutni szerintem. De mit mutat önnek, tehát ja. mi az, amiért ez szóra is érdemes? Hát az, hogy, hogy, hogy ennyire kivetközző magából valaki, mert ő nem viselkedett így korábban. Ez a stílus, ez teljesen minősíthetetlen. Ez ilyen 88 paláver, ez, ez ilyesmi az én szememben. ne vele beszélni? Nem, nem, ezek után nem, abszolút nem. Ugyanakkor nem az a kérdés, hogy miért írta azt, amit írt, és ha nem akar vele beszélni, akkor nem az bizonyítja, hogy valójában felrakja a fali újságra, és aztán kezdjenek vele a többiek valamit? Nem tudom. Nem tudom most. Nem, nem tudom, nem tudom. De nem, ne csak mégiscsak telefonát, mégiscsak egy felnőtt ember, mégiscsak tudnia kéne. Telefonomban, és ezen még nem találtam, vagy nem kerestem Facebookot, egy elnézős, ha hívnak, abba hagyom. Büszke vagyok erre a telefonra, mert ezt a tévéműsorom következtében kaptam. Öröget kívánok! Üdvözlöm szeretettel! Nem tudom, hogy meg lehet-e tudni valahol, hogy hányan haltak meg azok közül, akiket ilyen ripsz robsz a kórházból hazabocsájtották az elmúlt időben. Van-e arra lehetőség, hogy valamilyen hivatalos szervnél utána nézzen az ember. Uh, hát ezt... Mi fogják ezt hivatalból a, arra, arra érdevesülteknek. Van erre igény, hogy ezt meg lehessen tudni? Jelen pillanatban ilyen szám nincs. Nincsen. Hát na most én nem akarom ezt tovább részletezni. Engem ezt kielégít, amit most mondott. Talán majd és azt lehetne kérnem, hogy mint zene rajongója az omegának egy öreg hölgy, mielőbb felgyógyulást kíván szeretettel a zenész úrnak, aki a kórházban van. Igen, ezt én is elmondtam, köszönöm szépen! Azt kérdezem Önöktől, hogy Önöknek hány pinkódjuk van és hány jelszavok van és ezeket a pinkódokat és ezeket a jelszavakat hol a frászkúnyóban őrzik? Jó reggelt! Lakatos hogy jó reggelt! Egy pink van, két jelszavam van, és a fejemben őrzel. És semmilyen más ilyen jellegű titkod nincs? E, amikor a... Hát Figyelj, a bankkártyádnak jelent, kell, hogy legyen titkos száma három szedjű, az nem ezzel azonos, úgyhogy ez nem stimmel. Nem mondasz igazat. Nem vagy hozzám őszinte, és ez fáj nekem. De, János, János, stop, stop, stop. Az a Egyetlen egy, egy bínkódon van, és. De a bankártyágynak a kódja. A, kúgy... egy a bankártyánál egy két jegyű kódot kellett megadni, és annak a utolsó négyszáma ugyanaz, mint a bin kód, az első hármas pedig nagyon egyszerűvé lett. Elnézést, de ezeknek van egy ilyen titkos izéje a hátlapon, egy három jegyű szám, nem te adod meg. Az nem pinkod, de értem. akkor nem pinkód, akkor hívjuk káposztának. E, azt hiszem, a CV hívják az is az agyamban van na látod akkor... de nem pinkod, oké, rendben van nem pinkód, akkor mindaz, ami kaposta és ahhoz kell, hogy az ember hozzájusson a pénzéhez, a nőjéhez a lakásához, a telefonjához és nem sorolom, az ki hol őrzi 1 .1. és Tehát, soha a büdös nem fordult még veled elő hogy elfelejtetted? De előfordult, és akkor kellett új bankártyát kérnem egyszer. Azóta van mindig egy kódom. Értem. És hol felejtetted el, el, el és visszaemlékszel erre a szituációra? 15 évvel ezelőtt felejtettem el, és nem tudtam az Istennek se fizetni a bankártyámmal. Sok a pótétedről kellett mennem, és kellett új bankkártyát kérnem. És mennyire volt kínos? Nekem nem, én leperegnek ezek a dolgok. A a a a Én valahol, hol is, igen, szardinián szembesültem azzal, hogy én nem tudtam, mi az, hogy debitkártya. Egészen elképesztő szituáció volt, az történt, hogy bíreltem egy autót. Nem voltam túl nagyvonalú, mert egy olyan helyen béreltem, és meg se néztem, ami nem is a repülőtéren volt, tehát elvittek engem valami taxival valahova, és már akkor aggódtam, hogy én ide soha a büdös életben nem fog visszatalálni, tehát hogy amikor majd vissza kell vinnem, hogy akkor majd taxit kell kérnem azért, hogy a taxi menjen elől, elvigyen engem oda, hova visszaviszem az autót, majd onnan elvigyen engem a repülőtérre, ennek a bonyolultságát alapvetően azt tudja értékelni, aki nem bonyolult, mert számára ez egy kuriózum. Én sok szempontból ilyen vagyok, tehát hogyha itt van a kölnidom, én biztos, hogy arra indulok el. Ez egy hosszú, bonyolult történet. Egyszer a kíváncsiak lesznek rá, még el fogom önöknek mesélni egyéb mögött, milyen pszichológia áll, vagy milyen lelki háttér. Tehát nagy nehezen eljutottam erre a pontra, ahol odaadták volna az automot, magyarok voltak előttem, akik nem tudták a pinkódjuk és hát azt hitték, hogy arra nincs is szükség, és hihetetlen fölényesen ott, nem hihetetlenül, de a későbbiekhez képest nagyon fölényesen elmeséltem nekik, teljesen fölöslegesen mit meséltem el. A következő pillanat az volt, hogy én kerültem sorra, én minden pinkódomat tudtam, én mindent tudtam, de közölték velem, hogy ez a kártya rossz. És akkor, hogy nézegettem a kártyát, hogy mi rajta a rossz, közölték velem, hogy ez egy debit kártya, és nekik olyan kártya kell, ami nem debit. Én addig soha az életben nem tudtam. Egészen addig nem volt szükségem arra, hogy tudjam, hogy nekem debitkártyám van-e vagy sem. Beleértve, ha jó párszor béreltem autót, de soha nem kérdezték tőlem, hogy ez milyen kártya, és a debitkártyát adtam oda, ennek később lesz jelentősége, akkor azt nem utasították vissza. Ez a később már is eljött, mert az történt, hogy én elővettem az összes kártyámat, ami nem annyi, mint amennyi a magyar kártyában van, de van egy pár kártyám, de nem olyan tudják, mint amikor valaki így kijelent 500 darab jön elő, mert azok közé én nem tartozom, és kiderült, hogy az én összes kártyám debit kártya. Hát figyeljenek, ott ez Szardinián, különös tekintettel arra, hogy Álgeróban volt a szállásom, oda eljutni, szerintem ott, nem tudom, busz megy egy évben kétszer, vonat az nincs, Stoppal nem akartam, tekintettel, hogy fel akartam fedezni Szardiniát, és azzal szembesültem, hogy hát ez nem nagyon fog sikerülni, próbáltam rábeszélni az illetőt, azt is megoldták, hogy készpénzre fogadnak el. Mert annyi készpénz, amennyire lett volna szükség, az, az lett volna, de nem. Először felhívtam a honpolát, de úgy lehiggadtam már, tehát úgy eltelt 5-10 perc, akkor honpola az én barátnőm, akkor meghánytuk, vetettük, hogy egy ilyen szituációban mit lehet tenni, majd szólnánk a fiatal embernek, hogy csak nekem van melegem, tényleg itt nincs is olyan mert csak nekem van melegem, hogy, hogy ilyenkor mit lehet tenni, hát nem jöttünk rá semmire se, még egyszer átnéztem az összes kártyámat, debitkártya volt az összes, ezek után felhívtam a bankomat, hogy hogyan lehetne nem debitkártyát rendelni, amit elmondtak, hogy ezt én értettem, ne kérdezzék, valószínűleg a saját magam higgasztása kedvéért tettem, mert hogy egyébként az a bank nekem záros határidőn belül kiállított volna egy ilyen kártyát, tehát ez teljesen kizárt volt, és ezt el is mondták. Tehát nagyjából tehát három hétbe, vagy két hétbe telt, tehát összesen nem maradtam annyi szardinén. Vagy felhívtam egy autókölcsönzőt, ami azóta már tönkre is ment, itt a koronavírus járvány következtében szintén. Tehát ott valójában ez ilyen anyámtól örökölt dolog, megkérdeztem tőlük, hogy ilyen velem soha nem fordult elő, de itt Szardini előfordult, hogy ilyen előfordulhat-e velem, de most ez tipikusan fialai jelenség, valami bekövetkezik velem, effektíve ott van előttem, erre felhívom Budapestet, és megkérdezem tőlük, hogy ilyen velem előfordulhat-e. Tehát azért lássák be, hogy ebben van valami képtelenség, de ez valószínű mind ahhoz kellett, hogy valahogy kezelni tudjam a történetet, vagy közölték velem ebben a B betűvel kezdődő társaságnak ilyen lehetséges. Ettől nagyon elkeseredtem. Rájöttem, ha hazajövök, akkor egyből fogok egy ilyen kártyát rendelni. Nagy vonalúan engem a repülőtérre. Ott elmentem egy autókölcsönzőbe. Ugye az a pénz, amit egyébként az autóra költöttem, ami az autókölcsönzésnek talán a harmada volt, de nem több, mint a fele, az így elszállt, így, így, így, mint a madár vagy a repülő, de inkább a madár vagy a pillangó. Akkor ott megmondták, hogy milyen árak vannak, hát ezek csillagászati árak voltak, de autóra volt szükségem, így életemben először volt ott Szardinián egy MM autóm, nagyon klassz autó volt, ott elfogadták a debitkártyámat, hogy miért fogadták el, ne kérdezzék. És hát ez volt az én történetem, hozzátéve, hogy amikor hazajöttem, akkor rendeltem egy ilyen kártyát, kiderült, hogy ehhez ilyen jövedelemigazolás, olyan jövedelemigazolás kell, és ami a következő kérdésem, csak hogy lássák, hogy én egyébként Baranyi Kristinától, Ugi Attillától, Wintermontel Zsolton, Lázár Jánostól és Orbán Viktortól függetlenül is tudnék önökkel beszélgetni, Megkérdeztem tőlük, mert én egy ilyen állandó kötekedő és érdeklődő vagyok ott a bankban, hogyha nekem nincs jövedelmem, de van pénzem, van vagyonom, akkor nekem lehetne egy ilyen hitelkártya, mert mint kiderült, ezt hitelkártyának hívják, és közölték velem, hogy nem. Úgyhogy én nem tudom, hogy mi van azokkal a milliómosokkal, vagy milliárdosokkal, akiknek nincs rendszeres jövedelünk az ATV-től, a BTV-től, a kosotrádiótól, vagy bárhonnan, mert nem mindenki a médiában dolgozik. Mert ebből az derült ki, hogy nincs nekik jövedelmük, csak úgy élnek a világba bele, azzal a pénzzel, amit korábban megkerestek, akkor nekik ilyen kártyájuk elvileg nem lehetne. Ha van nekem bármilyen milliárdos hallgatóm, akinek nincs havi jövedelme, de van ilyen kártyája, akkor névtelenül legyen szíves mesél el, hogy erre hogyan tetszert. 061-877-0877, uff, én beszéltem. Jó reggat! Jó reggel kívánok! Én vettem egy, egy, egy könyvszépet, és a, a Most nap, vissza kell, tehát, kell mennünk, el, elnézést, vissza kell mennünk a mondat elejére. Vett egy micsodát? Egy ilyen könyvformájú, ilyen kis szépedben veled tenni, mondjuk pénz, vagy ékszert, vagy valami ilyesmit. Szép. Széf, igen, igen, igen, igen, igen. Igen, de úgy néz ki, mint egy ilyen kis biblia, vagy lexikon, vagy nem is tudom, micsoda. És ez hol hordja, vagy ez a lakásban van? Nem, a, igen, ez a lakásban elvileg a könyvek közé van betéve. És hogyha ki, a Szardinián van, akkor mi a helyzet? Hát nem az, azokat, a, azokat, a, azokat a szardiniá sztorihoz nekem... Majd nem, ne, nem, nem, ha Szardinián jut az embernek az eszébe, hogy szüksége van azokra az adatokra, emelj, ebben a szépben van, akkor ahhoz hogyan jut hozzá? Hát ha nehezen szó tudnám itt ö, talán használni, uh -huh. egyébként, egyébként hogy van egy ilyen Igen? Nem, nem, ez azért nem nyom, elfejtetem rögtön a, rögtön a kódját úgy, hogy most de itt ez pont olyan, hogy valakinek van egy telefonja vagy van egy bankkártya és mindjárt mellette hordja a pink kódját. Ugye ez a másik eset, hogy az embernek van Igen. egy bankkártyája Igen. otthon Meg tartja a, kapuval, a pink kódját a kapuval, de kapkód szak... is láttam ilyet hogy a kapkód az öreg néni fölvéste ilyen késsel hogy tudja, hogy, hogy, hogy tud bejutni a házba egyébként ő, akar, ez a... előbb-utóbb mindannyian öreg leszünk de, de egyébként a legdurvább legdurvább sztori az Izraelben volt ahol még a debitkártyán kívül a kreditkártya sem nagyon volt jó és ráadásul nem oda kellett visszavinni a reptérre a, az autót, mint ahol szövettem úgyhogy a káoszok káosza volt. Egyébként, hogyha nem tudsz valamilyen, valamilyen kódot a telefonodból, mindegyiket ki lehet valahol, valahogy, szóval, úgyhogy van ott van, hogyha elfelejt. Igen, ezzel tisztában vagyok, de a tudományhoz való viszonyom ezekben a kritikus pillanatokban még rosszabb, mint a nem kritikus pillanatokban. Tehát így tovább Jó, rendben van, akkor most már lesz még egy telefonszám, amit majd a szépben kell tartani. Köszönöm szépen, 0618770877. FG-t hallottak. Jöreged! Jöreged! Szerbusz Péter vagyok! Figyeled! A kérdés az, az nagyon egyszerű. Nálam egy Excel táblában van, ami egyetlen egy hosszú kóddal van rögzítve. Ez elérhető a számítógépen a telefonomon, És gyakorlatilag bárhol vagyok, hogyha elfejtem és sajton, sajnos nagyon sokszor, megnyitom ezt az Excel táblát és kiolvasom. A fiam menni egyszerűbbé teszi, mindig jelszó emlékeztetőt kér, minden elveszített jelszavára. Tehát soha nem jegyzi meg, csak mindig jelszó emlékeztetőt k az a helyzet, hogy én ilyen szituációban olyan izgalmi állapotba kerülök, hogy azokat a rendszereket, amelyeket igénybe veszek, egy fél másodperc alatt úgy összezilálom, hogy utána abból soha senki sem is eszed elő. Tehát olyan a képességem van, hogy egy Excel tábla is összedőlne abban az össze matatásban, amit én ilyenkor elkövettek. Mert ugye pánikruhamot kapok, nem a szó szoros, hanem a szó átvit értelmében, rájövök arra, egy pillanat alatt lefut az egész életem a szemem előtt, rájövök arra, hogy mindennek vége, tehát hogy semmi, tehát hogy semmi nem maradt, és abban a pillanatban sokat teszek is annak érdekében, hogy semmi nem maradjon. Igen, volt az elve egy kérdésed, hogy mennyire kellemetlen, nagyon. Ha <gül> amikor ki akarom fizetni a számlámat valamelyik étterembe, vagy valahol egy háruházban, nem tudom melyik kártyához tudom a pingkódot. Mert ugye azért az igaz, hogy nem ugyanaz mindegyik kártyámnak a pingkódja, tehát az, az biztos, hogy nem ugyanaz. Hát ez, hogy a fókuszt el tudta érni, de én soha nem fogom elfelejteni, hogy például volt egy idő, amikor a telefonomon lehetett fizetni, de valamit kellett vele csinálni, és ha azt nem csináltam, akkor nem tudtam fizetni, akkor ilyen hosszabb sor halmozódott föl mögöttem, akkor azok mind beszóltak, és valaki, ha megismert, akkor még jobban beszólt, ha nem, akkor mondta, hogy akkor adjak már készpénzt, nem a telefonomat mutogassam. Roppant kínos volt hozzátéve, hogy azok a szituációk, ahol az ember egy kártyával nem tud mit csinálni, akkor azzal szembesülni, hogy a vele szemben lévő pénztáros és a mögöttelevők valójában tudják, hogy neki egyáltalán nincsen pénze, hiszen közlik vele, hogy ez a kártya nem működik, ott valójában olyan, mintha az ember hirtelen meglátná magát pocakosan, kopaszon, öregen, egy olyan szituációban, aminek semmi köze nincs az életkorához, a kopasságához és a pocakosságához, csak egész egyszerűen nem tud azzal a kis műanyag fizetni. Aki Még ezt kitalálta? Igen? Van még egy utolsó megjegyzésem, kérdezted, hogy hogy lehet kinek, hogy kártyája. Emlékszem rá, hogy valamikor nagyon régen még most már lehet ilyen reklámot egy egy Citibank. A Citibanknak volt valami amerikai e, tulajdonos, és akkor lehetett olyat, hogy, hogy más e, kártyának fogadták. Nem Mastercard volt, hanem már nem emlékszem, micsoda, és akkor azt jobban elfogadták a világon bárhol. Erre az egyre emlékszem. Csak aztán elég volt csak, hogy nyitottál egy számlát, és ott volt valamennyi pénz, nem kérdezték, honnan van a valamennyi pénz de volt egy City Bankos kártya. Jó, én, nekem a City Bankról állt. egy élményem van, ott volt a hegyalja úton, beraktam oda valami pénzt, és amikor kivettem, akkor egy nagyobb összeget mondtak annál, mint amekkora a kamat volt. És kérdeztem, tőlük, hogy ez lehetséges-e? Közölték velem, hogy lehetséges, és én már nem tudom, hogy intéztem el, hogy egyszeri felmentést kaptam, de valami horribilis ötszámjegyű összeg volt, nem egyessel és nem kettessel az elején, aztán én onnantól kezdve menekültem onnan, Elnézést a City a Citibanktól rosszul emlékeznék, de speciális pénzre vonatkozik, azt édesanyám okkal, mert ez onnan a zsugoriságomat és a kis bizonyos szempontból tőle örököltem, de ő nagyvonalú volt és nem volt zsugori. Én így emlékszem a Citibankra. Bocsánatot kérek, hogyha netán ezek az emléket megcsernálnak engem. Viszont a jelszavakra nem lehet meg egy e mert hogyha, ha azt veszük, hogy hány e-mail címen van, lehet, hogy kettő, lehet, hogy három, lehet, hogy van céges is, de innen már kezdődik a bonyolultság meg a Facebook. Na, és nem is ragazom tovább. Igen, szerintem sem, hát csak azért sem, mert az asszociációs rendszeremben már megjelent a következő kérdés. Night and day. You are the one. reggat! Jó reggel Horváth Péter felsző, és köszönöm a rehabilitációt, hogy júli 3 előtt visszajöhettem. Jó a máskom, am amit az előbb mondtál, hogy a jelszó és a pinkód, hát a pinkódon nekem is egy van, hogy a fókuszpont a különböző kártyákhoz, de a jelszó az, az óriási időszak a kameráimhoz, a pankokhoz, az Apple amitől mikhez van, vagy húsz van és ezeket kénytelen vagyok a telefonomban to topjába beletenni, mert én nem tudom ezeket megérni. Ne, nem csak ez a gond, hanem az is gond, hogy vannak olyan jelszavak, amelyeket, hogyha háromszor rosszul ütsz be, akkor legközelebb 12.623 év múlva lehet hozzájutni ahhoz az izéhez, Igen. ami mögötte van, és nekem nem biztos, hogy x szert 16.523 éven van. Pontosan ebbe Így, az, azért mondom a Pinkod és éjjel két szóhoz, nekem ma majd 25 jelzem, és itt hordom a tokomban, mert nem bírom megegyezni őket, ezt te nem bírom. A másik, kérlek szépen, a, a magyar győztől el voltam képetve hogy hozzááll a korosféle a, a videótól, de ezt láttam a videó láttam, hogy te is el volt át Hát annak több a oka más... is volt, és hogyha itt most felfeded, akkor én nem fogok tiltakozni, mert e, az a helyzet, hogy ketten is jelezték a szűke környe hogy ott olyan történt, ami egyébként nem történhetett volna, de én miután a vendégem volt, nem igazán hiszem, hogy szóvá tehetném, de két ilyen dolog is történt ott de, szombaton. Nekem éppen elég volt, hogy te, te, te rajta, tehát abszolút érthető volt a te viselkedésed, és a Magyar Győző pedig nem is értem, hogy, é, hogy, tud, hogy tud így gondolkodni, de hát most mindegy, ezt hagyjuk a kettő. A gyorsan mondjak el kettőt, na most hát én tényleg voltam. A Wintermantelnek a bejezésével, ha teszik, nem én maximálisan egyet értek, nem tudom, de a tegnap reggeli 8 órá 5-7 perces bejegyzését itt a Newtonról és a gyerekről. Én emlékezzé rá, hogy 2004-ben 16 évvel ezelőtt volt az, amikor Magyarországon is egy hasonló esett történt, hogy egy, egy rendőr észrevette az Osanáruházba egy, egy cigány fiatalembert, embernek fél éve börtönbe kellett a lené, utána szaladt, parkolóba letorította a szerencsétlen ott meghalt, és én le is mentem tüntetni a rendőrség mellett ott egy héttel később. Szóval nem értem, hogy itt mi történik, akinek vaj van a fején, az ne, ne rohanjon el, igazolja magát, mutassa meg a papírjait, álljon meg. Ez a szerencsétlen Palis tegnap, amit láttam a videór, ott megállt, meg, megszondáztatták, utána elkezdett rohanni, elvette a sokkolót. Hát még kell ilyeneket csinálni? Akkor nem kell csodálkozni, ez a vége. Nem, nem a... tudom, de most már előttedtem, hogy Feli van a tehát, hogy csak más is eszembe jutott. És de... még valahogy izé név sorba kéne, vagy izé ABC sorba kéne. Egyre bonyoltabbak a telefonjaim, meg egyre primitívebb vagyok. Ön egy telefon külön, mint én vagyok. And van itt a little bit a little bit. So you let a Mi Mover? Amikor nem keresem, akkor mindig megvan a névjegyzék. Kihatnak közben, majd addig küzdködöm a telefonommal. előbb megtalálom. Fájlkezelő, dokumentumok. Sound Recorder Térkép, Google Drive, Playfilmek... Névjegyek! Nem akarom bekapcsolni a biztonsági mentést. Azt se tudom, mi az a biztonsági mentés, hogy hát miért kapcsoljam be? Maradjon kikapcsolva! Jó, bekapcsolom, tudják mit? életem egy halálom biztonsági mentés bekapcsolása. A névjegy szinkronizálás hamarosan elköződik, hogy ez mire, mivel fog együtt járni az én esetemben, nem tudom. Feliratos lesz, vagy nem tudom, engem fog szinkronizálni. Na nézzük. Minter mondta el Zsolt. De azt hiszem, hogy ez a szám közben megváltozott. Jaj, Istenem! Régen engem hallgatod de ezek szerint már nem. Akkor már régen volna. Ez most kicsöng, de hogy ki lesz öt, azt nem tudom, és azt sem hogy szóba kellene vele velem állni. Ezt senki nem beszél fel. Ja. 061-877, 0877, amíg küzdök az elemekkel. Most megint eltűnt. Azt mondja a névjegy. Whiplash, whiplash in 1851, the greatest failing gold rush, the only law gun, the only shelter wild bush, whipplash, whiplash. whiplash. I the wooden desert the stage thunders by. Through Sidney to Camden, and on to Guy. Whiplash, whiplash, whiplash, whiplash. Mm -hmm. The failing gold rush, the only lower gun. Tell the wild whiplash, whiplash. Mm -hmm. a másik telefonomat. Több telefonom Zavarhatnak közben, ha akarnak. Ja, Nem a beszétsd Tündér filmzenét adok most egy pönönöknek. Tündér filmzenét. Ezt vessük Hát én mindent elkövettem. Hírjam fel a saját telefonomról a saját telefonomról fölveszi, ez ugye azt jelenti, hogy nem akármilyen telefonszámot vesz föl. Te se. Na, akkor valami új zene. 061 87, 0877, bármilyen témában. Jó reggat! Üdvözlöm, Piala úr. A két dologgal kapcsolatosan hívnám ön. Igen. Az egyik. A jelszó tárolással kapcsolatosan manapság rengeteg felhő alapú rendszer létezik. Lásd meg a Enzé, most termék megjelenítést hallottak. Ezt ön tudja ezt a mesterjelszót és onnantól kezdve bárhol Tényleg eddig is tudhatták, hogy engem nem kell sokra értékelni, de ha nekem azt mondja, hogy felhő, akkor fölnézek az égre. Értem. Akkor én minden, de el. azt kell, hogy mondjam önnek, hogy amikor én fiatal voltam, akkor is ugyanilyen voltam, akkor is fölnéztem az égre, csak más jelszó hallatlan. Akkor ez egy olyan, olyan rendszer, hogy van, ugye bárhol a google vagy bárhol beüti egy, az egyik elérhetőséget, ott megad egy mesteri elszót, és ez nagyon biztonságos. Oké, okay, akkor ezzel kapcsolatban látos... egy történetet szeretnék önnel megosztani. Talán Albániában Igen. voltam az én kedvesem, el akinek a vezeték neve az elmúlt közel másfél évtizedben, vagy nem tudom hány éve ezt ő tartja számon, de több mint tíz éve ugyanaz. H betűvel kezdődik. Igen. És valami nagyon bonyolult út volt, és be kellett kapcsolni a GPS-t, és a GPS-t rábíztam, hogy bekapcsolja, de nem dolgozott elég gyorsan, nem tetszett nekem, ahogy csinált, és mindjárt átvettem tőle, mérhetetlen ingerültséggel a hangomban, némi agresszióval is kísérve, már ami befele belefér abba, hogy az ember közben vezet. És az az ártatlan kérdést tette fel az én kedvesem ott Albániában, ha jól emlékszem, hogy én annak idején a lányommal nevezett rékával is hasonló módon viselkedtem el, ha valamit nem értett, és akkor ott konkrétan elröhgtem magam, és mondtam neki, hogy sajnos igen, és akkor azt mondta, hogy ő számtalan dolgot, ami a mi kettünk viszonyát illeti a lányommal, immáron megért, mert nem elég, hogy nem értek hozzá, de ha valamiről azt gondolom, hogy én jobban tudom, akkor olyan mérhetetlen erőszakossá válok, mintha egyébként. tehát Ha annyira értenék hozzá, mint amennyire erőszakos vagyok, akkor szerintem én való a világ tetején ülnék, de ezt korán sem áll fent, ez jutott az eszembe a felhőjéről. Értem. Hát akkor ezzel kapcsolatosan úgy látszik, nem tudok segíteni. De abszolút, a... abszolút, hát azért, tehát azért nagyon lassan csigalassúsággal fejlődöm. Csak hát egy sokkal... e-mailbe e fogom tudni ezt leírni önnek részletességgel. De hát figyeljen, ez tök jó, tehát azt értsem meg, hogy én egy évek között azért szerettem volna félig, meddig névvel rendelkező ember lenni, hogy a legkülönböző pillanatokban, amikor el vagyok akadva, akkor föl tudjak valakit hívni, aki segít nekem abban a konkrét szituációban. Tehát el kell, hogy mondjam önnek, hogy szintén Albániában, Tezévárában úgy döntött a, a riasztó, hogy beriad, aminek következtében nem szólt, de nem lehetett, autót, nem lehetett az autót elindítani. Most én a riasztóhoz egyáltalán nem értek, tudom, hogy be kell nyomni valami kódot, de benyomtuk a kódot, nem történt semmi. Ezt követően felhívtam tt ez az ő monogramja, aki a legkülönbözőbb használati utasításokat tette, de akkor még ráadásul azért hihetetlen kistírűségem is előjött, hiszen Albánia nem Európai Uniós ország, és elkezdtem számolni, hogy az én létező vagyonom hogyan szűnik meg abból adódóan, hogy én Albániából telefonálok. Én közben azért annak a jelentősége, hogy az autó elinduljon, nagyobb volt annál, semmint, hogy én most hirtelen ott Albániában ettől a telefontól fogok elszegényedni, csak a legkülönböző legkülön Adatokat adom meg önnek. És miután TT egy ideig kísérletezett, én lefényképeztem az autót, lefényképeztem a motorházat, mindent lefényképeztem, elküldtem neki, kielemeztük, ő felhívta a riasztó gyártóját, nem jöttek rá, hogy mi a baj és Téti, akivel nekem egyébként magánéleti kapcsolatom is volt, és van, egyszer csak azt mondta nekem, hogy János végül is nem vagy az Északi sarkon, és ettől aztán meg annyira felháborodtam, hogy nem elég, hogy ő szerelte ezt oda be, de engem közö, közli velem, hogy nem vagyok az Északi sarkon. Én nagyjából úgy érzékeltem, hogy az Északi sarkon lennék, az sokkal jobb lenne, mintha ha Tezé várában lennék ezzel a fránya autóval, ami nem indul el. Úgyhogy aztán nem gyűjtött elnézést kérni, és akár hiszi, akár nem, azóta se tudjuk, hogy mi történt. Volt egy ilyen kattanás, ilyen, hogy és akkor az autó elindítható volt, soha többet nem zártuk be. Tehát Skopjében olyan helyen álltunk, ahol azt mondták, hogy ott nincs olyan autó, amit ne rabolnának ki, de akkor én, aki kis vagyok, azt mondtam, hogy ez, ez sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy elinduljon, semmit, hogy kirabolják. Kirabolják, kirabolják. De senki nem rabolta ki. És aztán itthon, aztán elvittem a szerelőhöz, aki rájött arra, hogy egyedül az én autóm az, amely olyan hibát tud mutatni, amit az a gyártmány sehol máshol nem tud mutatni. Úgyhogy én ilyenekre vagyok képes. Erre tulajdonképpen büszke vagyok. Értem. Viszont lenne itt egy másik dolog, ami én szerintem a közeljövőben szinte egész Magyarországot fogja érinteni. Jó vagy rossz? Minap, hát ezt majd közösen eldöntjük, vagy el. Jó. Minap nézem az internetet, és egy szakértői beszélgetésre lettem figyelmes, ahol két szakértő tette ki, hogy a vakcina kifejlesztéséről, most a koronavírusról beszélek, a 102-ről, hogy lehetetlen ilyen rövid idő alatt kifejteni, a, a, megcsinálni a koronavírus elleni vakcinát. Ugyanakkor meg a mai nap olvasom, hogy egy amerikai gyógyszertártó. Gyógyszergyártó cég kifejlesztette a koronavírushoz megfelelő vakcinát, és ebből 400 millió vakcinát fog ingyenesen Európa számára leszállítani december környékén. És akkor eszembe jutott ön, hogy valamelyik nap a tévéműsorban azt mondta, hogy, hogy ugye ha lesz koronavírus vakcina, akkor ő azonnal be fogja oltatni magát. Legyen okos az ember. De most nem értem a történetet. Most mit mondtam rosszul? Hát, hogy... Nem mondott ön semmit se rosszul, csak az emberbe felvetődik a kérdés, hogy most mit csináljon, hogy most kísérleti nyulak leszünk. De nagyon, jól beszél, de nagyon jól beszél, tehát én azt gondolom, hogy lesz egy olyan gyógyszer minősítő cég, amely gyógyszer minősítő cégnek mindannyian el fogjuk hinni azt, hogy az a vakcina az alkalmas arra, amire, mert az, hogy egyébként vannak cégek, amelyek így próbálnak haszonraszt Szert tenni, miközben egyébként a vakcinájuk talán nem árt, de nem is használ, ilyen könnyen lehetséges, hogy előfordul. De az, hogy ez a 400 millió, ez számomra olyan lesz -e abból az az egy, amihez én hozzájuthatnék, hogy én azt egyébként igénybe akarom venni, Ö, könnyen lehetséges, hogy előtte föl fogom hívni falusandrás, vagy valakit föl fogok hívni, mint referenciát, és ha azt fogja mondani, hogy ez nem olyan, akkor nem fogom beadatni. Nem arról van szó, hogy bármit beadatok magamnak, hanem azt adom be, ami egyébként mai vakcinának lesz tekinthető? Igen, csak felteszem a kérdést, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, akiknek nincs a telepon könyvében például a falusi András Falucs, de, de még egyszer, az embereknek a rászedhetőségéről, ha nem beszél rossz a legkülönbözőbb dolgok kapcsán beszélgethetnénk hosszan. Tehát erről nagy Gábor Égy tudna van, önnek talános. mesélni, aki a Reggel című műsorban vezette a Reggel pluszt, ahol egyébként különböző dolgokról volt szó, és ott volt szó egy lengyen lepedőről, min egyébként azok a férfiak is meg tudnak termékenyíteni nőket, akik egyébként erre alkalmatlanok. De mindenki elmondta, hogy ez a lengyen lepedő, ez egy humbug, ez egy átverés, ilyes senki ne vegyen, majd volt egy ilyen telefonügyelet, és ezt követően befutott 63.112 telefon, és abból 63.111 arról szólt, hogy ezt a lengyen lepedőt hol lehet kapni. Tehát az emberi hülyeség az koronavírus járványtól függetlenül elképesztő. Tehát ahhoz nem kell járvány szituáció. Viszont eljutott egy gondolata. Fejelnék, hogy vajon ilyenkor a magyar kormány a magyar emberek képviselétében elfogadja-e azokat az ingyen vakcinákat? Biztos lehet benne, hogy csak akkor fogadja el, hogyha azok alkalmasak. Tehát ez a kormány Érzen. még olyat nem tett az én ismeretem alapján, ami szándékosan emberellenes lett volna. Függetlenül, hát, hogy az ellenzék igen. mi mindennel vádolja meg. Figyeljen, ez a kórus. Én de... nem is változkodásképpen, csak az ember teljesen összezavarja a mai politikai helyet. Ennyire nem zavarhatja össze. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogyha ennyire összezavarja, akkor az önkészülékében van a hiba. Értem, amit mond, de ebben nem vádolható. Én nem éltem Magyarországon olyan kormány alatt, ami ilyennel vádolható lett volna. 061-877-0877. Szeretném elmondani önöknek, hogy én például, hogyha ez a műsor marad, akkor majd szeretném átalakítani ennek a stúdiónak a képét. Tételező fel, hogy én ezt a stúdiót nem hagyhatom el, mert szűk a keresztmetszet. Örülnék, hogyha lenne valaki, aki hajlandó lenne ezt, mert ért hozzá, átrajzolni azt a pultot, ami, amin én dolgozom. Kíváncsi volnék, hogy volna olyan televízió, ami ott fölöttem elfér, mert ezek itt, amik mögöttem vannak, ezek ilyen akusztikai dolgok, tehát ez arra vonatkozik, hogy jó legyen ennek a stúdiónak az akusztikája, de ennek az aku a stúdiónak az akustikája az annyira szahar, hogy ez a kettő az ég egyet a világán semmire nem alkalmas. Ezek itt valójában még szépségflastromnak sem ennek el, tehát ide nyugodtan kerülhetne egy nagy televízió. Nekem már van olyan televízió, amit egyébként valaki azért adott, mert ugye a Kejfej csibar azon néztem a Foci Európa bajnokságot. Tehát hát lenne még egy ilyen cég. De ilyen nagy kéne, nem tudom. Tehát hogy ide kéne jönni, le kéne mérni, hogy ez mekkora. Tehát elég baromi nagy lenne de arra gondoltam, hogy akkor például ezt a számítógépet ezt át lehetne alakítani és például lehetne küldeni nekem olyan videót, amit én egyébként a műsorban leadhatnék mert arra nincs al, tehát a képvágó nem lehet, mert akkor, akkor már többe kerül a műsor, mint amennyit megér a, a cégnek tehát olyan kell, amit én itt ilyen... Hát mind aki a felhőben se igazodik el, de ezek között a gombok között valamennyire. Tehát, hogyha valakinek van ilyen ötlete, és megmondja, hogy ez hogy megvalósítható, dörö.fialajanoskuka.gmail.com én szeptemberben térnék vissza, és csinálnék egy TV tévéműsort, miközben nem, nem hagynám el a kejfejancsit, mert ez egy bevált brandnek tűnik. Uh legalábbis ami a fennmaradását illeti az valamit talán csak jelent, de lehet, hogy ebben tévedek, de ide kéne egy tévé, ide kéne egy másik pult például, hogy oda valaki le tudjon ülni tehát az, én, az az én elképzelésem hogy én például az utolsó héten már fogadnék, hát ha vendégeket nem ismer az túlzás, hogy képileg hogy fog mutatni, hát nem állítanám, hogy fantasztikusan de, de, de mindent ki akarok próbálni, amit ki lehet próbálni Úgyhogy, ha netán volnának ilyen jelentkezők, akkor gmail.com. És utána én elmondtam önöknek, hogy ez egy másfajta műsor, mint ami eddig volt. fog rengenizni. Jaj, csináltam tennap szendvicseket. Kész egy szendvicset? Miért? Azt se, azt se tudod, hogy mi van benne. Figyelhet a, ha én elhetek, akkor te mi elhetnél? Na, Jó, rendben van, mindegyik egyforma. Köszönöm. Tessék. forma. Most aki azt mondja, hogy ez közbotrányának, szeretném mondani, hogy olyan, hogy én rádió műsorban ettem, olyan már volt. Tévé műsorban még nem ettem, de szerintem ez nem minőségi különbség. We came for you. Ha nem eszem elég szépen, akkor elnézést kellek. Én például azt is el képzelni, hogy kapok szendvicset, és azt mondom termék megjelenítést. Ezt a nem tudom, kikészítette szó. Szóval az a rettenetes ebben a szakmában, amit tűzök, hogy egyrésztől mindent pénzem bérnek, másikat meg ugye a nézettsége, meg hallgatottságom. És ugye valakit nagyon sokan néznek, akkor az olyan autóval közlekedik, amire nekem semmi szükségem nincs, de átmenetben vezetnék. Jó reggelt, kívánok. Jó étvágyat, Szia-la úr! Köszönöm! Köszön. Jó reggelt! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Én azt nem értem, hogy hogy csüriköntj meg ebben a TV-t műsorban. Miért? Önnek mi kifogat? Tehát ön lenne itt, miért rúgna ki? Nem, hogy kirúgják. Miért csürik meg? a civilapályában és ebben a műsorban és akkor a ember maga, hogy nem igaz. Hát nem tudom, vagy beledakom valami, nem tudom, mit a, mit, mitől menne össze. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó észvágyat! Köszönöm! Tehát tényleg, hogy minden sponsorációs lenne. A lámpa... Ilyen oszkárdias operatőrökkel azért nem dolgoznék, mert a helyi erőt nem, nem, nem lehet pótolni. Hát amit ők tudnak, az oszkárdiasok nem tudják. Jó reggelt! Hello, hello, Haló! hello. hello. Magyar ember teliszájjal nem beszél, zabál! Uh -huh. Én megmondom őszintén, hogy kíváncsi voltam, hogy nagyjából mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy ezt közöljék. ha ez az első műsor lenne, abban maximális tiszteletlenséget véletének felfedezni. Ez ma nagyjából a negyedik hónap. Negyedik hónap, amióta van. Én annyi mindent csináltam már ebben a műsorban, amit máshol nem csinálnak. Hogy ehhez képest, hogyha eszem, az egyébként önöknek. Miért egy olyan fokozat, amit érdemes megemlíteni, mint egy olyan dolgot, ami ellehetetleníti a velem való kapcsolattartást, elképzelésem sincs. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Parkos Hádi Éva vagyok. El, el szeretnék önnek valamit mesélni, vagy tehát a vírussal kapcsolatos, vírus utáni helyzettel hogy a, egy rokonom ugye meghívott a m, idősek otthonába van, most ugye felszabadították, és meghívott, hogy menjünk el, nő, nőről van szó, tehát aki meghívott, tehát menjünk el egy bellnek szállodába, pár napra. Na most. Ő, igen, mondtam, hogy jó rendben van, meghív, na most a az a, az a helyzet, hogy tehát, hogy nem engedik, hogy egy szobába, tehát akik nem élnek egy életközösségbe, tehát azok nem mehetnek egy szobába. Tehát ugye Külön, külön, külön szobát kellene neki fizetnie nekem, vagy én hozzájárulok de nem, most nem is ez a kérdés hanem tehát hogy a helyzet vonákja az hogy, hogy most ez, ez egészségügyi okok miatt van Nem nem. de én semmit nem értek miért akar aludni? Hol aludni? Miről szól a történetem, semmit nem értek belőle Ja. hát a történet arról szól, hogy ugye a szállodák is fogadnak vendégeket. Mik az ennek az idős otthonhoz? Hát az semmi.. Tehát De most akkor két külön történetet mesél, azok hol találkoznak? Hát úgy, hogy ez a hölgy, aki nekem a szógornőm. ugye végre kis. Hát ő, ő, ő, már, ő már mondta, mert már ugye elege volt, hát okay. ő, ő is, ugye, hogy jöjön, meg hogy megfogneg engem Bocsánat, tehát meg fog engem hívni, mikor ennek vége van, ennek És a... És nem tudta meghívni? Igen? Nem, Halló? De azt hogy nem tudta meg hívni. De, meg tudott hívni, csak nem, nem adnak, ugye két nőről van szó. Tehát én meg azt Ne arra, arra ugyanakkor rossz szállodát választott, ennek semmi közel nincs a koronavírus járványhoz. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kecskemétről beszélek. Jó reggelt! Lovásné vagyok. Még általános iskolai tanulmányaimban tanultam azt, állítólag, hogy Kölcsei Ferenc halálakor Kazinci Ferenc, a nyelvújító, így kiáltott fel, hogy nem közénk való volt. De ezt Kölcsei nagyságára értette. Én úgy gondolom, hogy mi fontos talan emberek nem tudjuk megkülönböztetni a fontosat a fontos talantól ez nem igaz, meg tudják különböztetni mindenki meg tudja, asszonyom és én kiszerűek vagyunk önt mindig mi a destárra, Ne emelő ne, ne, ne, Mert... ne, ne, ne sem mondan a kurva nagyot esek jó reggelt istenment még egy talabozat hiányzik nekem Jó reggelt! Jó reggelt, fialó! Elsős jó hétvágyat, ne foglalkozzon a rossz májúakkal. A másik egy rövid kitérő nem tudom, nézett valami foci meccset a hét végén? Csak belenéztem. Azt árulja el nekem, hogy a Barcelona meccsen azok a pontok, mint hogy a nézők lennének, az micsoda? Az úgy, mint a Fadi meccsen, bejárt, tehát ilyen, mint hogy imitálják a nézőket. De nem ezért hívtam ön, hogy bocsánat hanem az, hogy ott ülnek a játékosok, van aki a padon, van aki a nézőtéren, betartják becsülettel a két métert, hekesződik a meccs, és egymást a borul mindenki. Kérdem én, miért szelme? Utána egy buszor utaznak. komolyan mondom, velem van a baj? Nem, de figyelj, ugye arról beszéltek emberek, hogy a vírusjárvány után minden hogyan lesz más. Semmi se lesz más. Próbálja de az ember, van. de várj egy próbálják az emberek Összeegyeztethetni, összeegyeztetni az összeegyeztethetetlent. Társadalmi igény van arra, hogy egy csomó dolog folytatódjon. Ugyanakkor megpróbálják betartani az óvintézkedéseket. A kettőt egyszerre nem lehet, és abból adódik mindez a kabarodás, az élet egyéb területen is megvan, pontosan ugyanilyen a biciklisáb is, csak másféleképpen. Aztán lesz ebből valami rendetlenségszerű rend, vagy rendszerű rendetlenség, amiben egyébként eddig is éltük az életünket. Így van, és a vírusnak köszönhet szépen jól érzi magát. A vírussal meg ne játszadozzunk, mert gondoljunk Észak-Olaszországra. Tehát megszerző. gondoljunk Észak-Olaszországra, és akkor már is nem annyira vicces a történet. Szeretnék feltenni egy kérdést. Tehát a Szerintem Pápai Gábornak van tisztelesértő, tiszteletes így mondják karikatúrája. A trianoni napom, Június negyedikén eszembe nem jutott volna az, amit ma megengedtem magamnak. Nagyjából azt gondolom, el tudom dönteni, mi az, ami megengedhető, mi az, ami nem. Vannak szélső értékeim, amelyek lehetséges, hogy szélebben vannak, mint önöknek. De ez a magyar ember evés közben nem beszél, azért tegye föl az a kezét, aki már elmúlt 15 éves, és tuti, hogy életében nem beszélt úgy, hogy közben a szájában volt étel. Őt szent emberként fogom tisztelni, de úgy, hogy közben totálisan értelmetlennek találom. Ami kérdés, azonban föl akartam tenni, az az, hogy én azok közé tartozom, akik bizonyos környezetben, ha leesik valami, például, mint most, akkor fölveszem és megeszem. Betelefonálnának azok, akik ezt ugyanígy csinálják, és betelefonálnának azok is, akik egyébként rászólnak a másikra. Mert ugye ez így van a világ felosztva. Az egyik megeszi, a másik rászól. Férfiak rendszerint megeszik, feleségük rendszerint rászól, de biztos van fordítva is. Tehát nem szeretnék feleség rasszizmusba esni, vagy férj rasszizmusba, de a más miatt telefonálnának. Én az sem el, mint ahogy mondta visszaívom, holnap Ma ennyi sikerült hozzá téve, hogy azért elevenítsük már föl, hogy mit is mondott Wintermantel Zsolt, mert ő szerintem annak a jelentősége. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nálam létezik egy három másodperces szabály, ami azt, hogy ha három másodpercen belül fel tudja venni akkor megjelheti. Hát. Mi, miért pont három másodperc? Milyen tudom, ez milyen jó? Ez még a gyerekeknél volt, amikor, amik, mit tudom én, tehát ne órákig heverjen ott az a falatka a földön, három másodperc, és akkor meg. ez magára is vagy maga soha se vette fel. Persze, persze. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Az internetnek a teljes csúszását ne Jó, várjuk meg kell, Nagyon sokat csúszik, így ilyen. Én megeszem. Köszönöm. És ki szól önre? Nem szól hozzám senki. De egyedül él? Vagy Nem, egy talán, de úgy csinálom, hogy ne vegyék észre egyébként. Általában. Én az egyik szememre vak vagyok, és a másik szememre ezáltal elég sok mindent lejtek. meg uh, elné elnézik meg, önnek. Igen, igen, és mindig röhögnek rajtam a férjem folyton. Tehát körülnézek, hogy ki látja. Jó, de ugye a morbidságot rettéve, ugye csak emiatt ne szúrjam ki az egyik szememet. Nem, mert jó, sajnos ez jó. nem azért van. Ez én még 94-ben volt, én akkor hallgattam önt rádió, mert 94 -től 98 rádió rádiót tudtam hallgatni, és én azóta imádom önt. És én nagyon az Tartsa itt... meg ezt a jó szokását, és küld, küldjön energiát azoknak, akik utálnak. Jó reggelt! jöreked, megfújom, és megeszem. Azt tudja, mert én, hogy az miért van, hogy a western filmekben, de nem csak western filmek, ugye úgy szokták csinálni ezekben a filmekben, hogy így csinálnak, ugye? Ez ugye a hát, pisztoly, te. és így megfújják. <síns> <síns> így Ez miért van? Tehát biztos, amikor lőnek, akkor ott valami lőporfüst van, de miért fújják meg? Fogadjuk, hogy ő még sose csinált így. Nem csinált így, <síns> És így nem fújta meg? Hát nem úgy. Nem úgy fújtam meg, mint egy pisztoly, csak úgy ráfújtam, véget. De valami hasonló. És például, hogy megmossa? Ö... Az már bele. Nem, nem Oké, okay, rendben van, igyekeznem kell, mert tortát is hoztam, és természetesen kettőt, mert nem szerettem volna az operatőrt kihagyni belőle. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szeretnék Öntől valamit kérdezni. Igen, az, ön, nem, az hogy parancsolni olyan nem létezik nálam. Azt kérdezem Öntől, hogy az Ön véleménye szerint egészen odáig, hogy elhoztam ezt a két szelet tortát a rádió tévébe, lejtettem vagy sem? Nem látom ezt a pillanatot. Nem. Akkor maradjuk abban, hogy azt mondta, hogy nem. Azt kérdezem nem. Öntől, hogy azt követően, hogy megérkeztem a stúdióba, itt lejtettem a tortát vagy sem? Nem tudom, nem láttam ezt a pillanatot. De könyörgöm, nem azt kérdezem, hogy látta-e, hanem azt, hogy mit feltételez. Senki sem feltételez. Hát sem ha semmi látom. sem feltételez, akkor nem vagyunk jó beszélgető partnerek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt! Jelentkezik a főjárulnál. Mire? Mire tetszik jelentkezni? Nincs toborzás, de jelentkezzen is. Akkor mit fogunk együtt csinálni? Reggelt, toborzat. Figyeljél, ez a kaja leesés volt egy tanulmány, röviden, hogy megmérték, hogy három másodperc, hogy a hölgy mondta, és fél óra között a, azt a laboratóban, hogy mennyi bacillusot szed fel az éter a földről. Szóval, ha is járám, a három másodperc alatt ugyanannyi bacilus mutattak ki, mint fél óra alatt. Én nem olvasom ezt a tanulmányt, de biztosan érdekes lehet. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Én fölkapom, a másik pedig annyi, hogy nálunk e, apám mondogatta mindig azt, hogy egy embernek egy életében hét utolsó földet kell megenni. Amba pedig az éppen beleszélt, egy három másodpercen belül fölkapjuk a kaját. Jó, Azt kérdezem öntől, hogy ön szerint a tortát lejtettem -e a stúdióban, vagy sem? Nem. De lejtettem. De tök jól néz ki, tehát nem látszik rajta. Figyelj, az egyik zaher, a másik ludláb. Te melyiket szeretnél megenni? melyikben mi van? Figyelj, ne vissza, mert én nem azok közé tartozom, az egyik nagyobbnak tűnik a másik kisebbnek. Az egyiknek a tetején van egy cseresznye, cseresznye, a másinak a tetején meg van egy ilyen csokoládé gomb. Legyenek szívesek az operatőr kezvére elmondani, hogy mi van a ludlában és mi van a zahertortában, mert én nem vagyok rá alkalmas. Jó reggelt! Megmutatom önöknek. Tessék parancsolni. Jó reggel. Ez a az, az zahertorta, ez a lúdláda. Igen? Igen. Figyelek. Nagyon sok mindenről van szó, úgyhogy ha nem reagál egy -e gyorsan, akkor elmegy önnel a gyors. Nagyon sok mindenről van szó, úgyhogy... el kell, hogy köszönjük. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, én fölveszem és megeszem. Jól tesz, ide most már ott tartunk, hogy miből van a záhertorta és miből van a lúdla. Most levettem róla ezt a kis izét, bemutatom. Nem égszer tévé, nem torta tévé. Így felemelem, csak el ejtsem még egyszer, az nagyon nevetséges lesz. Ugye ez a ludláb, itt, ez, ebben a tetején, nem nyúlok hozzá, mert hát, ha az fogja megenni az operatőr, ez a záher. Miből vannak? Új perspektívái vannak a kejfejancsinek. 8 óra 23-ban, én várok 8.26-ig, annál tovább biztos, hogy nem. Ilyenkor a népmesében, miközben nem telefonál senki, valaki fogja magát is megeszi mind a kettőt. Jó reggelt kívánok! Jó kívánok, Farkas Mária vagyok. A tortát válasza szerintem a kollégája, az a finomabb, az párizsi krémmel van készítve, a legdrágább krém, amit el lehet képzelni, és az a piros sereszne, ez egy kandírozott gyümölcs. Itt miért nincs egy szemétláda? A másik, hogy miért, miért kíván jobbat az operatőrnek, mint nekem? Mert lejtette. <laughs> Tehát ez a büntetésem? Igen. Jó, rendben van, tudom, veszem. Jó, Na, egy szigorú asszony, Oké, okay, rendben van, nagyon igyekszem. Jó reggelt. A Ludlában Megyes csokoládé, a Zahelben pedig ö, sárga barack könyvnek várvam. De, nagyon szépen. is kakaós piskót. Köszönöm szépen. Ott sincs egy köszönöm. ott sincs egy szemétláng. Nem, de legközelebb majd be kell szereznünk, mert itt legyen egy szemétláng. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Maga szerint én elhoztam még egy tányért, mert úgy emlékeztem, hogy kettőt tettem, el, de itt csak egy van. Egy. Most nem találom a másikot. Nem tudom. Hát igen, tehát kéne egyet, figyelek! Háló? Igen! Nem tudom. Mert hogy a saját magával beszél, ez még egy hagyományos kefe is unalmas, nem vagy most. Ilyen. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó, befejeztük ezt a részt. Melyiket kérd? Lúdlán, a Jó rendben van, akkor azt rajta hagyom ezen a papíron, mert ezen voltak a szendvicsek, és akkor nem illik, tessék. Óvatosan egyed. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hoztam egy kis kanalat, de talán igen. Én kézzel leszem, tehát én mindent kézzel leszem. utána majd megtörülközöm, megnézem, hogy hoztam-e kanalat. Én úgy emlékszem, hogy hoztam, de most nem talán a másik. Itt van, itt van, de tessék. mivel fogsz elni? Én kézzel. Én kézzel fogok enni. Úgy emlékszem, hogy hoztam még szalvétát, nem mindegy. Jó reggelt! Hello! Hello. Kinek van a születésnapja? Hát Senkinek. ez valami csodálatos. Én egyébként megfeleztem volna mind a kettőt, és a felét adtam volna oda, hogy mind a, ke a kettő megkóstolja. De mert azért, hogy különbözőek vagyunk. Hát e, igen, de akkor mind a kettőből eszik egy keveset, és megkóstolja. Kinek volt vagy van a születésnap? De ha mondom, hogy senkinek. Egy... Ja, hogy senkinek nincs. Hát csodálatos. Minden esetre a a számban teljesen összehúzódott. <síns> Ez ugye... a cél? Ez fantasztikus, most nem is tudok előszedni onnan egy tortát, vagy valamit, édességet, hogy egyek. Mert csak kilenckor nyitnak. Ja, nem is fogok lemenni, busszal kell, csak busszal tudok lemenni, nem lehet gyalog, diós dojjal, is én lakom. Na jó, hát további jó étvágyat. Köszönöm, megvan. Sajnos, viszont, jó reggelt. Uh, jó reggelt, jó étvágyát a szóval. Lütlávhoz. A lehet gyalogatni. A szóval szóval a perak, de is jó étvágya van. jó, hát további jó étvágya. Nagyon sokan vagyunk Ezen túl egyébként be lehet nekem küldeni ételt is, mert lesz egy ételkóstoló, aki ha azonnal nem hal meg, akkor megyeszem. Azért bármit, tehát székelykáposztát nem fogok enni, és tortást sem fogok hozni nasz számban, mert azt hiszló. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt, jó, jó étvágyat az uraknak, az volna a kérdésem, hogy a... Jól beszél, oci... egyetlen nő, női operatőr nem volt itt, nekem szólnom kérdé, <gül> tett, nincsenek női operatőrök. Ez az baj. Igen, Nálam, Szerint... ez bajnak mm? <gül> szóval, az, bajnak Szóval, azon a kérdésem, hogy a bocci uh, kapcsán visszakanyarodhatnék egy olyan témára, hogy hagyján, hogy ezek összeölelkeznek, már bocsánat, az ezek szóért, de uh -huh. hogy a koncerteket még mindig nem engedik, ezen én teljesen kivagyok akadva. Nincs logika benne. Hát semmi. Abszolút semmi. De, de ezt de tudja, hogy miért fontos? Ez azért fontos, mert az életben egyébként sincs logika. Hát Tehát most a koronavírus járvány kapcsán rájöhetünk arra, hogy az életük az teljesen illogikus. logikus. Hát Valójában nem, nem. mindent meg kell tudnunk magunknak engedni, és semmit se, amit egyébként cédirányosnak, hasznosnak, egészségesnek tartunk. Ja, na ezt hogy mindig más oldalról is megközelít a dolgot. Hát nem meg létezik másképp? Hát igen, megkérdezhetem, irig nem egyébként ezért, mert ez nekem <gül> nagyon nem megy. Megkérdezhetem, hogy hány éves az az operatőr, úr, hogy nem tudja az a meg a gudlát között, hogy melyik milyen? Szerintem az életkorának ez nincs köze, de hány éves vagy? Hát, 98 Jézusom! De figyelj, én 63 éves vagyok, nekem sincs soha a fogalmam, pedig én öregebb vagyok, mint az operatőr. állam már csak az országút öregebb. öregebb. Nem látszik, vartam, de kurva öreg vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Először is jó étvágyat! Köszönöm szépen! Egy kérdésem volna. Uh -huh. Mi... A, az a kérdésem, hogy mit mi csináljon egy olyan 87 éves aktív nagymama, mama, uh -huh. aki szeretne kijárni, elmenni a boldobba, de szédül. De most ő öreg, és az unokája visel rá gondot, uh -huh. ha kimennek, akkor nélkül nem tud otthon mindent megcsinál, neki menner az utcára. Mit csináljon ezzel a rendelettel, ha nem engedik be? Például menni akart a zenészete, mert a fél szemére biztos visszajött, illetve már most a jobbról leoperálták a szülkehályagot, de a balon, balon megnőtt. Azt mondta az orvos, hogy muszáj, hogy felkísérje az emeletre? Nem kell, hogy folytassa. A, kér, a, kér, a kérdése egészen zseniális. Ugye arról volt szó, házaspárokról volt szó, hogy ez, vagy az egyik elmúlt 65, a másik meg nem. Várjál, megnézzük, hogy betalálok, ez egy külön játék a honpolával. Oda, így igen. Várjál, van még egy. Így, tökéletes. Köszönöm. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ő semmi másra nem hagyatkozhat csak az emberi jó indulatra. Tehát aki, ha önt nem engedi be egy élelmiszerboltban abból adódóan, hogy a kísérője fiatal, ön pedig az érintett korosztály, azt szerintem ki kell rúgni. Az alkalmatlan. Értem, Igen. hogy mi minden szól, tehát érti, azt nem lehet elvárni öntől, hogy önnek egy olyan kísérője legyen, aki egyébként életkorát tekintve ugyanakkor vásárolhat, mint ön. Tehát, hogyha önt az elé a helyzet elé állítják, hogy ön azért nem tud oda bemenni, mert a kísérője fiatalabb, akkor biztosítsanak ön, önnek ott az üzleten belül egy olyan ember, hát figyeljen, hát gondoljon bele, hogy mauk az eladók se azonos korosztályúak. Tehát miközben bent vannak a 65 évnél idősebbek, a kiszolgálók, a, a, az ott dolgozók, a kasszások, azok zömében 65 évnél fiatalabbak. Mert, hogy egyébként, Ebben egy, mi a logika? Nem a logika a kérdés. Értem a kérdést, oda vagy vegye át egy és támogassa ő, vagy engedjék be az unokáját. Pedig <gül> nem gyerek az unokák, nem, nem, nem, nem, és rendszeresen előfordult, hogy nem enged. és akkor mi történt? Nem, egyszerűen nem indultam el. Ja, értem, Induljon nem, el. nem Szeret, ír, nem nem nem nem nem nem nem nem nem rám, nem nem sikerül, akkor nem meg, hogy hol van és én Az orvos, rá, az, orvos az, or, az, az, or, az orvost, hagyjuk ebből ki, maradjunk az élelmiszerboltnál. voltál. 877 0877 877 Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretem kérdezni, hogy ön szerint mi a különbség, hogy a Magyar Kupa döntőre ott nem tartották a távolságot, és a bolda megbe kell tasszni. De erről beszéltünk eddig. Ha újabb példákat mondanak, és abban nincs logika, akkor ahhoz képest, amiről eddig beszéltünk, abban nincs minőségi különbség. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó Tisztelt úr! Érdekes dolog az, hogy ez így közben, miközben riportot készít, ez nem túl udvari a nem, nem készítettem riportot, akik engem fölhívdak, tisztában voltak azzal, hogy én éppen eszem. Ha úgy gondolták volna, hogy ők nem akarják, abból adódóan a beszélgetés merén eszem, nem hívtak volna föl. Kizárólag azok hívtak föl, akik engem ki akartak oktatni, akinek a kioktatására én nem tartottam igényt. Nem akarta a senki kioktati, de nem túl szimpi, hogy esik a mikrofonba. Elnézést, önnek nem szimpi, másnak pedig szimpi. Hát evvel kezdem. Nem, igen, fura emberekkel beszél, de hát az előző hölgy, akivel beszélt, az is ne haragudjon mi az, hogy nem tud bemenni a boltba. Arra kérem, hogy ne tegye megjegyzést a hallgatóimra és a nézőimre. Bármikor tehet rá megjegyzést a nézőimre és a hallgatóimra, soha. Tehát oda nem fog ön eljutni. Engem nyugodtan. Most nem mondom, hogy ezért kapom a fizetésemet, egyrészt nem kapok fizetést, másrésztről pedig nem kéne, hogy tűrjem, mert azért, mert nekem többet kell eltűrnöm, abból nem következik az, hogy mindent el kell, hogy tűrjek. De eltűröm, megtanultam, de a környezetemet, a hallgatóimat szájra ne vegye a nézőimet. Jó reggelt! Jó reggelt, nem igaz, én megvédtem. Ha eszik, nyugodtan legyen. Ebből el ne egy ilyen össznépi küzdelmet, hogy ehet nem ehet, nem kapmást jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Csak én szerettem volna mondani, hogy, ö, ö, hogy nincs szemét rád a, a tévében. Oké, okay. rendben van. A nép szeretne beszélni annál. Jó reggelt kívánok! Viszont... Hát ez a Facebook bejegyzése, de most már a tévéműsornak mindjárt vége van. Az a kérdés, hogy holna fölhívhatom-e. Azt mondták, hogy magának elment a Júza eszemére, azt mondtam, hogy alapvetően én abban, amit kírt a Facebookra, azt vélem felfedezni, amiről mi korábban is beszéltünk, és azt mondtam, hogy ez egyébként szerintem összefüggésben van a lelki állapotával. Én nem gondoltam elmebetegnek, én nem írtam volna ki, de ön kiírta, rendben van. Az a kérdés, hogy holnap fáthatunk -e erről valamikor két szót. Így. Nem, én félértelmezett város Házáról. Én azt gondolom, hogy aki ezt nem érti, és akkor ezek szerint részben ők is közül tartozik. Nem, én értettem, csak... A lelkiállapot a mai, ami zajlik... Tehát ez a cigánypecsegyefek. Igen. Hát azért, nem ésszik már nem ilyen a dolgokat, azért, mert én szeretem a Attól még nem rasszista, de ad, igen, de maga a bejegyzése az, mintha nem menne keresztül azon az érzékenyítésen, amilyen érzékenyítésen például a péntek reggel fél 8 és 8 között át tudtunk menni navracsis Navra Van benne valami Davke, ilyen wintermanteli Monteli Davke? Na, de én én és nem, Jó, rendben van. Jó, akkor maradjunk abban, hogy beszéltünk, és akkor beszéljünk izé, hosszabban adáson kívül, mert én éppen benne vagyok. Csak úgy gondolja, hogy nem szorul magyarázatra, de hallhatták a beszélgetést, úgyhogy nem fogom holnap fölhívni. Én egyébként sem hívtam volna föl, de az önök kedvéért felhívtam volna. Visszahívott. Még a névjegyeket, meg a többit volna, hogy összerendezem ebben a gyönyörű telefonban. Egyik telefonom szebb, mint a másik. Csak a nők szebbek, akik körülvesznek engem náluk. Erről például lesettem az izét. Igéj, Megfürödtem, bozza-szörpös, Autóba maradt, szintem szombatóta, és kicsit felvállzódott. nem gondoltam, hogy mosokat is fog. Jó reggelt! Ne, nem, nem, köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Uh, jó reggelt. Meg szeretném kérdezni, hát tanácsot szeretnék kérni, Igen. hogy uh, a férjem fizikai munkás, én 61 éves vagyok, járni nem tudok, a férjem 62 éves, két műszakban dolgozik. Uh -huh. Van ez az uh, idősáv. Uh -huh. Most, ha délelőttös, akkor, tehát mindenőre hárul, a bankoktól, a postáig, a bevásárlásig, uh -huh. minden. Most, hogyha délelőtt dolgozik, akkor még csak el vagyunk, mert délután tud boldogban menni, uh -huh. tud ilyet intézni. viszont semmi akciós áru, mert nincsen már. Ha délutános, akkor este ugye késő jön haza, későn fekszik, reggel fél hétkor kell, hogy egyáltalán kilenc óráig valamit tudjon tenni, mert délután, ha megy dolgozni, már arra nincs idő. Uh -huh hogy ilyenkor mit lehet tenni? Hát ebben Két a reggeli az kell az elmenni. Ebben a 9 óráig terjedő sávban. Hát igen, de akkor pihenése sose nincs. Hát akkor el kell mennie dél délután. Hánykor kezdődik a műszak? Két órakor. Mikor kell ahhoz? Hát igen, akkor... Két órakor. Igen. Akkor nincs mese, akkor ennyit le kell csípni a pihenésből. Hát, de az ő ereje is véges. Én ezt értem, de azt kell, hogy mondjam, ha, ha, tehát, hogy mondjam, hánykor fekszik le? Azt kérdezem, hogy hánykor fekszik le, amikor délelőttös. Hát, hát olyan 11 óra körül, mire hazaért, fürdik, eszik. Jó, a dolognak az a lényege, hogy, hogy adnak bele kell férnie, hogy reggel el tudjon menni azon a hétben. Értem, amit mond, de ennyit, ennyit el kell tudni viselni. Igen, hát köszönöm szépen. De ezt ön is tudja nélkülön. Jó reggelt! tiszteletem! Az imént hogy megtalán segítség, ha esetleg van online hozzáférése, illetve okos telefonjuk, akkor ma már nagyon sok olyan eszköz áll a rendelkezésre, ami uh, hozzájárul az, hogy nem kell kimozdulni otthonról. Be lehet vásárolni, csekkeket is be lehet fizetni, érdemes átgondolni. Önnek hát ebben teljesen igaza van, de e, abból az élethelyzetből adódóan, amit elmondott, és ez nem élethelyzet, rasszizmus, induljon ki csak belülem, hogy én egyébként felvilágosultabb kéne, hogy legyek, meg sokkal több dologhoz kéne, hogy értsek. Van egy sor olyan szolgáltatás, amit el lehetne várni emberektől, hogy igénybe tudjanak venni, de még nem jutottak el arra a tudati, vagy bármilyen szintre, hogy ezt elsajátították volna. Önnek teljesen igazalom. Köszönöm szépen, akkor viszont itt van egy nagyszerű lehetőség arra, hogy akár olyan alapítványt vagy, vagy szervezetet létrehozni, ami ezt segíti. Ebben teljesen igazol. Én azt gondolom, hogy egy ezt egyébként TV és rádió is megtetnék, ebben tökéletesen igazol. Köszönöm szépen, minden jó Viszont. Én például Katás vagyok, és a két hét múlva egészen másféleképpen kéne számlázni, és ilyen páni félelmel nézek rá, jövő héten megyek a könyvelőmhöz. Jó regelt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy szös szeretnék elmondani ebből az időszónával. Én Kiskunhalasról telefonálok egyébként. Ez egy nagyon fura dolog, mert nálunk megengedték, az, eddig volt ilyen, hogy reggel 6-tól 9-ig a fiatalok, 9-től 12-ig az idősek, és akkor bezársz szombaton a piac valamikor nem sokára. Uh -huh. Most kitalálták, hogy lehet menni időseknek, fiataloknak reggel 6-tól 11-ig. 11-től 12-ig azoknak, az időseknek, akik ezt a 65 évet már meghaladták, és hát ők félnek a többi ember közé menni. Ezt az önkormányzatunk polgármestere találta ki, úgyhogy oda most, minden időszakban, a heti piaci napon mehet bárki vegyessen. De a szomszéd zöldségbótban mindegy, nem messze egy zöldségbót van, ahol elég nagy az üzlet, egy szolgáló van, ezért kettő ember mehet be csak az üzletbe egyszerre, a többi meg kint áll az utcán, a járdán, és várja a sorát. Hát nem röhely. Nézzék, tegnap volt a heti naplóban ugye ez a szavazás, mely szerint önök megszüntetnék ezt a 12 ig terjedő sávot. Én ezt a kérdést biztos, hogy másképp tettem volna föl, de a kérdés a következő, amit holnap nyugodtan feltettünk magunknak, most már nagyon kevés az idő, a évi műsorban, másfél perc, a műsorban, nagyjából 17 perc van hátra, hogy olyan önellentmondások mellett, mint ami a futballmérkőzések, mint ami azon tömegrendezvények, amelyeket nem tömegrendezvénynek nevezünk, de valójában azok mi értelme van annak, hogy közben a vásárlásnál fenntartunk egy olyan sávot, tehát ez egy szépség szépségtapaszt, de, de nem annak szájnják, mi értelme van? Tehát az itt a kérdés, hogy vajon miközben 500 millió ilyen öneletmondással élünk együtt, nem koronavírus járvány esetén is, vajon ez most, hogy ilyen szembeszükő, mit gondol arról az operatív törzs, hogyha az egyik kezemben a Fradi meccs, a másik kezemben a 9-től 12-jéig látogatható volt, mi alapjá meg a szabályokat? Csak önökkel tudok beszélgetni, nincsenek olyan szakemberek, akik nekem hip-hop rendelkezésemre állnának, és ez most egyébként az a fázis a, a tévés rádió visoromnak. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm benne van. Ja, oké, okay, akkor várok. Ne, ne, ne várjon, mondom, benne van, velem beszél, figyelek. Ja, üdvözlöm, a azt szeretném önnek közölni, igen, igen, igen. Csak a tévét leharkítottam, hogy ne zavarjuk egymást. Május 8-án volt egy év és négy hónapja, hogy beadtam a magyar nyugdíjkérelmet. A mai napig nem bírálták el, hogy mennyi nyugdíjat fogok kapni. De hogy értem, hogy magyar nyugdíjkérelmétől egy külföldi állampolgár? Nem, nem, magyar állampolgár, vagy a sopromba lakok. Hát nézd, én ehhez nem fogok tudni hozzászólni, ehhez egy könyvelőt kell választani, aki el fogja kérni öntől azokat a papírokat, vagy azoknak a másolatait, amit beküld, valamint a nyugdíjfolyósító intézettel kell felvenni a kapcsolatot. Nem, Ön hány éves? Próbáltam, próbáltam, én 65, próbáltam velük felvenni a kapcsolatot. Nem lehet őket telefóni. Elég. egyrészt el lehet őket érni telefonon másrészt el is lehet menni harmadrészt pedig lé... kértem időpontot, időpont is lett kérve innen sopromból szépen a barátommal együtt, aki szintén jogosult Elutaztunk, mire oda mentünk az az ügyfélfogadás és a foglalkozó hölgy, akihez mi tartozunk, az nem tudott bennünket fogadni, mert nem volt ott jó, ez nem tudok hozzászólni, ez egy egyedi történet, amit én nem fogok tudni megoldani. Ahhoz, az, hogy ilyen e, módon, tehát hogyha ilyen problémája van az embernek, akkor tudjon valakivel beszélni, ezt eddig mindenki meg tudta oldani, ha nehézkesen is, de igen. És mikor van a születésnapja? Március 10 Jó, lehetséges. Én ezt értem. 4 éves koromban jogosult lett, de múl a nyugdíjellátás. Oké, okay, rendben van, van, aki. E, jó. Azért nem fogok semmit sem mondani, mert ez egy szakmai kérdés, amihez nem értek, és nem akarok félreérthető dolgot mondani. Vitrai Tamás volt az, akit fel lehetett hívni karácsonykor a legkülönbözőbb problémával, és valaki elmondott egy egészségügyi problémát, és azt mondta, hogy nincs az a karácsony, hogy egészségügyi problémához az ember laikusként karácsonykor hozzá tudjon szólni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt üzenem a hölgynek, akinek a férje vásárol, nem kell minden nap vásárolni menni, és otthon a Elnézést, is ne, ne, ne, ne, ne, Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha valakinek egy egyéni problémája van, akkor jellegű javaslattal élni, ami alapvetően befolyásolja az ő élete szokását, miközben ő annak az életvitelnek a viteléhez kér praktikus tanácsot, a hölgy nem kioktatásra vágyott, hanem segítségre. Ez a műsor... Lehetséges olyan műsor, amely pofátlan, mert a műsorvezető eszik, de nem oktat senkit se ki, illetve ha kioktat elnézést kell. Azt mondjam, ne oktasson ki másokat. Cserébe én se oktatom ki önt. Nem. Azt valaki meg tudja mondani, hogy az egyik telefonomra jön olyan SMS, ami a másikra nem Kell az embernek ennyi mobiltelefon. Nagyon szoktam mondani, hogy annyi foga van, mint füle, de nekem itt most annyi telefonom van, és ugye, ha egyet használok, akkor azt szeretném, hogyha az mindent mutatna, de ezen most például az én bankomnak a szolgáltatása valamiért nem látható. Jaj, Istenem, Istenem. De nem jött meg a többi ilyen üzenet sem. Hát én ezt most nem értem. De ha telefonálnak, akkor legyőzöm ezt, mert ennél vannak fontosabb dolgok. 8 óra 48 perc van, még 12 perc van hátra a mai műsorból. Tösség? Jó, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hallgatottságilag nagyjából ugyanúgy állunk, tehát nem jöttek sokkal többen, és nincsenek sokkal kevesebben. 061-877-0877, én új témával már nem jövök elő, de hogyha önök bármivel előjönnek, akkor én szívesen állok az önök rendelkezésére. Nagyon szívesen! mekkorát a hallgatottság, akkor most egész jól állunk. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a civilapályán pályán az hogyan teljesített. Jó reggelt kívának! Szép jó reggelt! Azt nem gondoltam volna, hogy ön 63, de nekem van egy nagyon jó titem. Tényleg annyi? Van egy nagyon jó titem, én megyek villamossal, busztal, de a villamoson notóriusan meg szoktam kérni a velem szemben ülő fiatal, fiatalt, hogy a telefonon legyen szíves ezt, vagy azt magyarázza már el nekem, mert a gyerekeim nem érnek rá. És nagyon aranyosan megmutatják, és így minden egyes villamoson tanulok valamit. Például, hogy vannak ezek az ikonok, és valamit nem találok, megmutatta az egyik fiatal, hogyha föntről lehúzom az ujjam, úgy még ötféle variáció előjön, amit nem gondoltam Tehát, volna gyakran kell közlekednie villamoson, mert a ezek szerint az felvilágosultsága annak függvényében alakul, hogy milyen gyakran közlekedik közlekedéssel. Hajrá, BKV! Most azt nem értem, hogy az egyik telefonomat kikapcsoltam, a másikat bekapcsoltam, de nem jöttek meg rá azok az SMS-ek, amelyek korábban a másikra megérkeztek. Mit tegyek annak érdekében, hogy erre is megérkezzenek? Vagy azok sose fognak ide megérkezni? Vagy ne kérdezzek ennyit. Erre itt vannak örök. Nekem a válasz a dolgom. Ezen adnak a banknak a szolgáltatása, amit én igénybe veszek, egyáltalán nincs rajta. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Milyen koncerten volt utoljára? Hát tudom, hogy ki kérdés, mert nyilván régen, mert nekem nagyon hiányzik mondhatni kurvára. Én Nick mentem volna, de, hogy mikor voltam utoljára koncerten Halabány lila És hova megy? Tudja már? A közeljövőben semmi erre. Semmi erre. Oké. Okay. Köszönöm. Még azt se tudom, hogy ha július harmadika eljön, akkor utána hova utazom? Fel kell, hogy keressem azt a segítséget, aki ilyenkor segíteni szokott. 061 0877 Jó reggelt kívánok! Jó reggel! Érteni szeretném, az ön új telefonjának más telefonszáma van, mint a réginek gondolom. Nem, nem ugyan a társk, társkártya van benne. A ja, társkártya, tehát egyszerre mind a két van ugyanaz. A... Igen. Jó, így már, így már érthető a kérdés. Hát akkor miért Igen, igen igen, igen, az igen, igen, igen. De például azt gondolja el, hogy abból adódóan, hogy azon vannak olyan sms amelyen ezen nincsenek, ez nekem olyan megoldhatatlan problémát jelent, mintha nem tudom, milyen komoly gondom lenne. Tehát én naponta 50 szer kellök abba a helyzetben, hogy úgy érzem, hogy az egész létezésem korlátozva van, mert van valami, amit nem tudok túljutni, és az teljesen megakadályoz. Most már, hogy így megöregettem Néha túljutok ezeken, de korábban frankon megálltam, és egyáltalán nem tudtam túljutni rajtuk. Jó, hát ezt teljesen érthető Igen, és ha nem érthetem, akkor is ilyen voltam. Jó reggelt! Jó reggelt! Vagy a gépem, mint tud, pop szakmában dolgozom, és tényleg állunk, mint faszalakodalomban, hogy hogy lehet a... Szépen beszél. Nem lehet csinálni. Annyira kétségbejt hogy semmilyen kommunikáció nincs senkivel, akitől ezt meg lehet kérdezni. Ott az egész ágazat, szakma, próbálkozik, ilyen szakmai szervezet, olyan, a putya nem mond semmit. Ezt képest élekbe kapcsolom a tévét is látom, hogy ott hős, -hős fiaink rúgassák a labdát, a mérzők majd örülnek egymásnak, ami szerintem tök jó, mert szerintem így a normális. A koncertet nem lehet. Nem tudok választodni, megismételtük azt a kérdést, ami korábban is el lett mondva. Régen hallgatták ennyien ezt a műsort, mint ma hallgatták. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Rácz Margit vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy ki volt az az elvetemű szakbarbár, aki kitalálta, hogy a 65 év felettieket bármelyik vírus megtámadná jobban, mint akárki. Én azt gondolom, hogy te jöntem. Nem. Én tanultam mikrobiológiát. Az hogy lehetséges, hogy tanult kiállt. mikrobiológiát, de vannak olyan szakmai kérdések amelyeket önnél kompetensebb emberek döntenek el. Jó reggelt kívánok! Tudom, tudom, egy kör egy menet. Az egyik nem lehet véletlenül egy, egy iPhone. Nem, nem, nem, de kettő Android. Akkor nem. Oké, okay, köszi. Két kínai Android. Két különböző típusú kínai Android ráadásul olyanok, amelyeken az egyiken még lehetett Google, a másikról pedig lesetiltották soha. Hát úgy tűnik, hogy egyelőre két telefonnal fogok járni, ami kicsit bonyolult, Ugye ebben a műsorban ezt fogom használni, akkor is, hogyha netán egy kicsit bonyolult, de előbb-utóbb azért legyőzöm a feladatokat. Azért ennél nagyobb problémám soha ne legyen. 061 0877 még négy percen át, távolétemben dörö.fialajanoskukac.gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után, de még 418 előtt találkozunk. És még az is lehet, hogy az elkövetkezendő három héten egyszer ráveszem önöket, hogy csináljunk hallgatottsági rekordot, de az úgy nem az igazi. Tehát ugyanannyi dolog szól mellette, mint ellenéletek illetve ellene egy kicsivel több szól. Megnézem hányan vannak még itt. Hát lassan kezdenek elpártolni, de ma a 13 voltunk az országos langlistán, mögöttünk olyanokkal, mint a cool FM, a Pop Tarisznya, a Petőfi Rádió, a Gong Rádió, a Tilos Rádió, a Dankó Rádió, a Rádió Gold, a Part FM, az Inforádió, a Bartók Rádió, a Hit Rádió. A Hit Rádió az de erről részletesen nem, az nem az rokon. Trendefem. Nagyon büszke vagyok ennek a műsornak a hallgatottságára, és nagyon büszke vagyok önökre, hogy tartanak velem. Nem kitartanak, tartanak velem. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hát az előre leteszettem mi a telefont, úgyhogy szeretném folytatni, amit elkezdtem a 65 év szelekti vírussal kapcsolatban. De azt értse meg, asszonyom, hogy ebben önnek nincs igaza, nincs, miről beszélgetünk. Igen, honnan tudja, 20 éves hatósági gyakorlatom van, ne haragudjon, ezzel foglalkoztam. Ha én nem tudtam, hogy mit kell csinálni, akkor miért foglalkoztatok, miért fizettek? mert talán nem ez volt az a terület. Külésolai végzettségem van, ne haragudjon, műszaki egyetemen is, a vegyészmérnöki karon is tanultam külön mikrobiogát, három diplomám van. Én ezt akkor értem, értem a, a, hogy én ezt tudom, a, azért, nem? mert attól, mert 54113 diplomája van, attól még nem biztos, hogy egy konkrét esetet jól ítélnek. Úgyhogy, hogy gyakorlatom van ezen a területen, és ha én nem tudtam, akkor miért fizettek, és miért ebben az országban utoljára mikor voltak ilyen idősávok, amit egyébként adott esetben öntől Ilyenek nincsenek. Hát akkor. Arra kérlek, oké, ezért mondom. Egy óvintézkedésnél amelyek még olyan időben vezettek be, amikor nem voltak tömegrendezvények, valahol meg kellett húzni a határt, mint ahogy meghúzták egyébként az egészségügyi dolgozóknál, ahol 65 évnél idősebbek nem dolgozhattak az ő védelmükben. Az, hogy ön egyébként ezt máshol húznám meg, vagy sehol, ennek a szuverén jogát ön fenntarthatja. Ezzel együtt azt gondolom, hogy ez itt ebben a műsorban ennél hosszabban nem lesz kitárgyalva, remélem most se. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és még annyit szeretnék hozzátenni ehhez az egészet, tudom, hogy nem értek ki jönt konkrétan, de azért meg szeretném kérdezni, hogy azok az emberek, akik oda mennek a vírusoshoz, és mindenhova, és ott vannak a keleti vírusokkal teli emberek, mert én tudom, én a 13. kerület... Keleti vírusokkal teli emberek itt véget ért, és leközel egyetene is telefonáljon. Én egy keleti ember vagyok. Jó reggelt! Ö, jó reggelt kíván, szóval vagyok. Jó reggelt. Én teden ezért nem tudom, hogy ö, az a második két perc kézis, mi a helyzet. Ha a Telekomnál fizetett elő multiszim szolgáltatásra, tehát táskártyára, akkor el, elolvasom, amit az SMS szolgáltatásnál ír. A hagyományos SMS üzenetkezelése esetén a multiszim kártya kezelő eszköz abban az esetben fogad üzeneteket, ha az üzenet címzeteinként a multiszim kártyát technikai hogy hívószám van megjelölve, vagyis a fő kártyára között üzenetek a sim kártyára nem érkeznek meg nem, e, e, e, van és nagyon okos dolgokat mond, de most próbálom megérteni hogy ezt... arról van hogy kapott két ugyanannak simkártyát, de Igen. a sim kártyák azonosító szempontjából lehetnek egymástól, tehát mind a majd egyedi számom. Egyik egy főkártya, másik egy mellékártya. Az egyik, ami a főkártyának az eredeti az a főkártyának nevezik arra megkapja az SMS-t, de a mellékártyára nem kapja meg. Lehet hívni, fogadni, ö, ö, egyszerre ki. Tényleg úgy működik, mint... Nagyon az jól az beszél, nagyon, nagyon okosan beszéltünk a helyzet, a következő. Hogy erről a társkártyásról már küldtem SMS-t, és egészen más számmal jelent meg. Csak az a probléma tudja, amit mond, hogy erre a telefonra azóta, hogy ez is létezik, már érkezett esemes. De van, ami megérkezik, és van, ami nem. Ugye időnként előfordul, hogy az egyiket repülő üzemmódban tartom, hogy ne kelljen kikapcsolni, és azt gondolnám, hogy amikor visszakapcsolom, akkor mindazok az üzenetek, amelyek korábban a másikra érkeztek, ide is megérkeznek, de is egy része érkezik meg. Tehát önnek teljesen igaza lenne, ha semmi nem érkezne meg. De valami megérkezik, és valami nem, és az már nem stimmel. Értem, értem veszed, akkor nem így van. Egyrészt, másrésztről azt se értem, hogyha erről a telefonról küldök üzenetet, akkor az miért más számmal jelentkezik, mint ami az én telefonszámom. Úgyhogy ezzel vissza kell még menjek, és meg kell, hogy kérdezzem. Elméletileg ö, a semkátyag meg azonosító, és amikor beengedik a hálózatra, akkor hozzárendelődő egy telefonszám, hiszen ö, muszáj a rendszernek lekezelni azt. De, de a társ valami... ugyanannak a telefonszáma van, mint a másiknak, hiszen ugyanúgy csönk. Úgy tűnik. De akkor hogyan kell beállítani, hogy mindenből ugyanaz legyen? Nem, tud, nem, nem lehet, az, tehát elméletileg, technológiailag a hálózatba oldják ezt szoftveresen, hogy működjön, de azért akkor nem, nem megfelelően van megoldva a dolog, hogy ténylegesen pálozomosan működjön. Hát ez az, a, az a, pontosan az a, ez van az az másfelől, pedig ugye az van, hogy bizonyos SMS-ek megérkeznek, bizonyosak pedig nem hogyha meg, hogyha ha ez így működne, akkor valaki lemásolna a sim és akkor a banki tranzációit le tudna másolni, és eltálló. Én azt hogy ilyet le lehet másolni, ez nem értet? Azért a telefon lehet hagytad, amit szoktál a filmekben is, hogy a telefont lehallgatják pálózamosan, meg lehet azt csinálni, hogy lemásolják a telefonok az adócsítóid, és akkor, amikor ön beszél, akkor ugyanaz a házózatot Csardakozva a Jó, Én holnap azért. referálok, mert elmegyek oda, ahol ezt berakták. Azt se nagyon értettem, hogy alá se kellett írnom semmit sem. De mindegy, elmegyek oda, és holnap referálok, hogy hova jutottam. De nagy... nem kell találni, mert hogy ön elméletileg már létező az van, és ahhoz, ahhoz egy szokázatást kér. Hogy okay. kapcsol... Ez könnyen lesz, hogy így van, de arra ugye ő se talál magyarázatot, hogy bizonyos SMS-ek megérkeznek, bizonyosak pedig nem. Ö... Akkor működhet így a dolog, hogyha mindkét telefonja úgy van beállítva, hogy ő a fő kártya, fő tulajdonosa. De nem, mondom, hogy nem. nem. Soha se cseréltem közöttük a kártyát. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Tehát az a dolgoknak a lényege, hogy amikor bekapcsolom valamelyik telefont, az lehet, hogy úgy van beállítva mindkét telefont. Oké, ezt értem, és úgy szinkronizálni nem lehet, hogy amikor az egyiket kikapcsolom és a másikat be, akkor az összes addig a másikra megérkező üzenet, e-mail ide igen, igen, technikailag igen, szoftver sem előtt megmondani, de nincs megoldva. Tehát azt kell, azt, kell, azt kell megérteni, hogy amikor a telefon bekapcsolódik, amikor először bekapcsolódik, azt mondja, hogy én vagyok a főkártya, és onnantól azt az kapja meg ezek szerint, ha úgy van a telefon, hogy én nem, nem de tudom... De e lehet, megkapok? Az, az e-mail szolgáltató az ilyen szempontból tenni, más, mert nem azonosítja azt, hogy most milyen a főkártya. Jó. Értem, az, az, az akkor elmegyek, és megkérdezem, hogy lehet-e ennek érdekében tenni, és holnap referálok. Köszönöm a segítséget. Próbáltam, köszönöm. Sikerült. Előbre jutottam, csak célba nem értem. Köszönöm szépen a figyelmüket. Holnap is számítok rá. És örök is számíthatnak rám, ha csak nem itt le a hajókötél. Viszont hallásra!